а Максима обличте, Не кожен може собі це дозволити. Я купую дружині подарунки не щомісяця, а щотижня. Або й частіше. І не тому, що дуже її люблю. Просто так слід чинити чоловікові, який себе поважає. До речі, коли ви купували обновку вашому чоловікові? Ми? Минулої неділі. Нові черевики. Промимрила Софія, збагнувши, що це про неї. Це вона щотижня або й частіше, як тільки випадає нагода, купує чоловікові якусь одіж. Господи! Цей Борис Аркадівич, це Лисий Мефістофель правий. За усі ці роки Софія не придбала собі майже нічого, жодної речі. Вважалося, що у неї все є, всього вдосталь. Максим був проти зайвих речей, проти захаращування шафи. Але ж йому щоразу, як з'являлася можливість, купували то сорочку, то костюм, то взуття. Покупки були виправдані і необхідні, бо з дому Максим приїхав майже з порожніми руками. Навіть пальта на зиму не мав. Софія тоді посміялася, мовляв, що то Крим в одній сорочці можна ходити а у нас – ні, у нас зима. Почувалася морально відповідальною, що пересадила ніжну південну рослину в суворий північний ґрунт і загортала, кутала його. Отак От і повелося. Усе Максимові, йому треба, у нього немає – і ще синові він росте, Одяг, іграшки, І необхідне, і надмірне. А Софії нічого. У неї все є. Повна шафа одягу. Але ж цим речам уже стільки років. Цю блузку подарував іще Арсен. Цей костюм із золотими та вже добряче обтертими гуциками – череватько. Сукню, єдину вихідну, в якій її сто разів бачили всі подруги, також череватько. Але ж Юлька на кожне свято шиє або купує нову. То що, Василь любить її більше – ніж Максим Софію. Чого замислилась богиня? Є над чим? Отож би воно. Приїздіть до Києва, не пожалкуєте. Софія облишила неприємні спогади і роздуми хоч хробак сумніву продовжував точити здорове на вигляд дерево їхніх з максимом стосунків. Близнята сиділи за одним столом з комсомолом, як назвав двох чоловіків у неформальних джинсах Борис Аркадійович. Розмова точилася про можливу поїздку за кордон, про записи на радіо і телебаченні, «Софія Андріївна, готуйте документи. Якщо зможете, магнітофонні записи. Знаєте, закордонні панове люблять на власні вуха почути, що їм пропонують». Софія не дуже вірила у те, що із цих розмов може вийти щось путнє. Проте заходилася шукати можливість записати співдівчат на магнітну плівку.